Baute dakizue zer den Woman Tax... Jorjet Zande deitu kolektiboak joan den irailean argitarat eman duen zerga bat. Zerga gordetua biztanda. Emazten dako, produktuak edo zerbitzuak gizon entzat baino garestiagoak direla erakusten duena. Woman Tax interneten joz, Jorjet Zande kolektiboak sortu forum aurkituko duzue. Eta hortan kontsumitzaileak gomit dira ikusten dituzten prezio desberdintasunak agertzerat. Eta badira Hainitz gainera. Adibidez, marka ezagun baten krema hidratanteak euntalargoita amasei euro litroa goztadu du gizonentzat. Emazte entzat, amaje desberdinen artean, merkeena beheun eta bederatzi eurotan da litroa. Bejo eta amaje euroko desberdintasuna baino gehiago. Zendako, zahartzetik babesteko agente hidratante gehiago beharko luketelako emazteek? Beste adibide bat, bizkarreko zakuetan, emazteentzako modeloa bost euro garestiago. Koloreagatik behar bada, ubela edo agosez tintatzeak bost euro balio duelako. Agopa garbitegietan, emazteatoraren garbitzea garestiago da, alta, oial gutiago dute, ez sinurehtuak. Diskriminazio hauen parean onda sifre batzuen horroitaraztea. Frantzian emazteek bataz bestean gizonek baino euneko ogoita zazpigutiago irabazten dute. Eta emazten erretreta ere euneko berrogoita biez apalagoa da. Jorget Zande kolektiboak ongi azpimaratzen duen bezala, generoen inguruko marketinak, gizon eta emazten produktuak bereisten izten dituen marketinorek, gehiegi kontsumitzerat eta emazteak gehiago zergatzerat pusatzen du. Woman taxoren inguruan ikerketa sakonago bat du frantziako ekonomia ministro berriak. Ea zer iraultza proposatuko duen, ea kos... ukanen dituen berdintasuna egia bilakarazteko.